Ташка, Домашка До часу вона пішла за цього світу, бо дочасно і прийшла на нього. Породі ляткала, коли напали нечеканні перейми. Скрикнула, їм м'яко зсунулася з крісельця. На крик хтось приспів і вздрів у клочі дитинча, що ручкою перебирало нитки. Змили писклю, дівойка. Старина казала – що це добра познака, що доля піде їй у нитку. Люди щось знають, та не все. Нитки з нею були до останку, а доля не стелилася. Дівчатко росло хупавеньким, бліденьким, із ручками їх голоском тоненькими, як ті нитки. Холод діймав ріденькі кісточки і під овечою гунею. Видати не нагрілася тілесним матірним теплом. Зате духом грілася, до гавки липло все те, що йшло від красного слова молитва, співанка, казка, приповістка. До ярнього Юри надвір не потикалася, а тоді плила вінчики євішала на роги козам, коровам і баранам, їх переганяли через курище зі скіпок глоду Єтерену, щоб множилися, як той попіл. На їхній маржині, що йшла в полонину, були найрясніші гафині вінки. Дівки співали латканки. Газда сплітав із сіна колесо і, підпаливши його, пускав двором. А вирітницю забивав дерновищем і вербовим кіллям, аби босоркані не сікалися обійстя. У борозну їна випаси гафу не пускали, сама як ягничка. Інші дівки бавилися, її бурхливо дівували, а вона все при матері, як друга тінь, пташка домашка. Та кажуть, що своє бог і в запічку помітить, і ті, кому це треба. Прибився легінь із гайналів, що виходив сюди на кізьбу, Хлопчище справний і збідований, гафин вітець, заможестий верховинець, міркував так – Хто в бідності не був, той її гараздо не зацінить. Тому їй не перечив їх прилюбу. Усе йшло до вінця. І тут, по карпатських теренах, почали рекрутувати придатне чоловіцтво на шахти Франції та Бельгії. Записався їй Олекса. Збирали їх так нагло, що в суботу вони повінчалися з Гафою, а в неділю, до розвиднення, хлопці вже сиділи на возах. І за столу... У дорогу так і не лягли молоді разом. Правда, устигла Гафія довершити вишивану сорочку Олексі і набрати бісерну тасьму на капелюх. І запакувала це разом із шитим обрусом і платинками, в'язаними рукавицями і капчурами. Олекса пішов у світи, а вона лишилася, як на цідилку, не дивиться, не вдовиця і не жона. Батько прирубав для неї зесіний світличку, брат Матій витисав обстанову, скриню і малі кленові кросенця, бо це перше, що просила сестра. Якось це само до неї приліпилося, ткання й вишивка, а може так збавляла безмір часу, гнітила в тому занятті гіркоту самотини? Чи, може, подвигла її перша цедула від Олекси? Мила моя, гафійко, за поклоном пише тобі Олексій із чужини, рвуся до тебе гадкою і серцем, І рука дрижиті із пером гірше, ніж із молотом у підземній бані. Усе слава Богу, і робота, і живот. Одна біда коні, коні, що тягають теліжки з вуглем, Сліпі від темрявої усі темної масті, бо вугільний пил – Уївся їм у шкіру. Вони не піднімають голів і сплять стоячи. Їм не треба нічого казати, чують усе на скрип, на брязкіт. Але є тепло людське, чують. Коли ти поруч, боязко нахиляються до тебе. Нас піднімають з ями хоч на ніч і на недільний день, а вони тут навічно. Коли здихають, їх і тоді не піднімають, а загрібають у породу. Я не можу довго видіти цих коней, тому попросився у глибші шуфри, де коні не пролізають. Звідти вигрібати вугля можуть лише люди, за тутки більше її платять, а запас біди не чинить, як той казав. Платять справно, боюся тобі й казати скільки, щоб не вректи, якщо Бог погодить. За кількою літ будемо зі своєю хишкою і ходібкою. Ще й хащі прикупимо. А в берю будеш носити таку, що мадярським паням і жидівкам і не снилася. По неділях їмо тут білий хліб із пахучими білими ковбасками і запиваємо білим пивом. Та на це мене тішить. А твій образ, на якому я розкладаю їство, так як дома. Платинки все ще пахнуть твоїми руками, А душу гріє твоя сорочка. Пройдуся в ній в кересані, Підбитій рясними оздобами, Пан над панами в шахтарському петіт -вілі. Солодка гафійко, Якби ти знала, як добре бути на землі Під божим сонцем, Я лише тепер це спізнав. Люди бояться грубової ями в п'ять ліктів, А що казати про сиру, дику, підземну пустош, у якій ми, як черваки, довбаємо чорну лаву. Серце німіє, коли чуєш, як зриваються непідперті брили, прибиваючи людей. Перехрестиш закурену твар і б'єш кайлом далі, бо мусиш своє нарубати за день. Закон тут, як і в лісі, лише земля гірше жаре людей, як дерево. Та чомусь, коней мені, гріх казати, ще більше шкода. Кланяйся, дорога моя усім, кого я знаю, і хто знає мене, а в першу голову нашим смерекам, котрі мені й тут пахнуть із твого шитва, лишаюся при вірі й надії Алексій. По тому прийшов від нього ще один лист, а за тим, як відтяло світ утопила заворуха, вітри сюди доносив гар війни. Легінів із верховини рекрутували вже не на роботи, на фронти. Агафія ткала, її вишивала. Що знала робити? Глухо, як прихований часомір, цоркали її кросна, присвіченні лояним каганцем. Нитки струнами бігли рамою в теплий закамарок. Пальці на осліп перебирали їх, пропускаючи човник. Коли поперечна нитка влягалася між поздовжними, стукало бердо. Сірі промені ниток стискалися в полотно. Гафія прибувала їх ще й вільховим гребенем, це коли ткала під саржу й атлас. Полотно виходило тоненьке, же скрилося на уборках, як іній. І цупке таке, що можна було ним каміння носити. А як же? Коноплі на нього Чесалися з м'яких ґрунтів. Або льон, який дід вимінював у польській стороні на темний гірський мед і круги сиру. Гроші не мали такої сили. А що вже казати про цінність її ткання? Відданиці марили таким приданим. Гафін же яловий посах. Лежав у скрині. Ткала для інших. І вишивала. Що то були за дивовзори, не просто барвне мереживо, а закликання долі, тиха молитва? А може і направду це був тайнопис роду, як казав Тимко? Те, що важко переказати словом і співаницею, вона сподобляється передати вузликами барва і ладом узорів. Либо ні сама не знає, звідки це точиться». Просто безпомильно списує те, що бачить зряче серце, що нашіптують їй давні голоси. І так ця красна правда перетікає з віку в вік, з роду в рід, милує око і наповнює свіжою радістю серце. Про їхню гафію казав, так, аби вона не чула, бо тітка палилася лицем, як вишита ружа з фарбованих калиною ниток. Звідки та кров бралася в жінки, що дні збувала з голкою, а вечори над кроснами? Та не це дивина, звідки бралася та ряснота і яснота кольору? Наче виспіваний, а подекуди виплаканий, зливався він на полотнину і кликав до сміху, до танцю, до любовної гри чи до мріливої задуми, до світлого смутку до сердечної рівноваги, до очесного плачу душі. Стільки мудрої сили проминило біле сяйво гафіїного шитва. Як Тимко прописав сенс свого буття в дерево правди, так гафія вшила свою нетрачену жіночу їматірну любов у полотно. Спокій і тиша дрімали у вишитих листочках. Небесна погідність у фіялках і голубах, сонячна стиглість у колосі, Веселість і вогненна жага, яскріли в ружах і мальвах. Завитки безконечників, звізди і місяці, дерева і листя, Квіти і трави, лози і грона, зозулі й соколи, Огути й кури, зерно й перевесла. Усе це ряхтіло сміялося, жило осібним життям. Тканина якось і не помічалася під ним. Хто вміє, то вміє всяко. Гафія її самими чорними нитками виводила якусь значущу таїну. Строгими хрестиками викрешувала з білизни найглибше світло. Так, світло радості. Ось, що було в очі тому, хто входив в їхню світлицю, припараджену тічченим творивом то були другі ікони в хаті. Не дивно, що Гафія за роботою або молилася, або тихо співала, так і бренить те звучання в плетві її узорів. Найтоншою, найшляхетнішою була її вишивка білим по білому, ясне по ясному. Срібло на снігу, сонце в прозорій воді, хмаринка в небесній чистоті. Правда, вишивала так рідко – бо мало хто це розумів і цінував. Білими виживала радше для хворих, щоб око знаходило спочинок на ніжних лагідних мережках, а тіло черпало з них приховану силу. Видати ці сорочки справді вбирали в себе болість і чорноту гріха. Тітка Гафія молилася над ними найдовше – і вишивала їх по четвергах до півночі. Найбільше любила обруси, обдаровувала ними рідню, ті чекали на них, як на чудесні дари. Обруси були для образів і для рами з світлинами, для княгинь наречених, для непорочного крижма в колиску, для проводів небіжчиків, для сватів – плечові». Навіть найпростіші втиральники і стирки з грубого товстина тітка прикрашала веселими кугутиками чи кониками. Як-не-як, -як, до лиця їх тулиш і до столу. З рушників діти вчилися читати. Уранці кожне хотіло першим ухопити втиральник із двома зозулицями, що цілувалися дзьобами. Поверху над ними жовтком цвіло сонечко, Обрамлене вишитим написом «Рання пташка росу п'є, а пізня – слізки». Милися річковою водою з каді і бігли босоніж у росу, щоб день їхній починати пописаному. Таряднина Та ряднина була для дітні, а на рушнику для дорослих був інший напис «Не журися завтрашнім, бо кожен день має свій план» то їй надиктував Тимко. Руки мала Гафія такі, що аж освітилися, клала стіпки ретельно, чисто, аби нитка не рвалася, її не гудзувалася, аби шиття було рівненьким з обох боків. Не раз треба було пригледітися, щоб вирізнити лице від вивороту. Оті ж, то друге наше тіло, а тіло відчуває щось таке, що не чують вуха і не бачать очі. «Тілу треба годити, розуміла тітка Гафія, і не лише м'якою теплотою полотна, але й шитими орнаментами, котрі підживляють його снагою гармонії. Дівкам і молодицям тітка шила рамовані сорочки з тонкого льону, вони морщилися на грудях і рукавах і оздоблювалися триколірними стрічками». Вишивання велося двома нитками, грубим швом і тонкою сіточкою, у яку лягали ряди хвильок, кравульок, зубців, плетінок, віночків, звіст і ромбів. Були рукави наружі їмаки, були з веселковими птицями, з тройзернятами, з хрещатою куманичкою, з винними галузками, зі стебличатими стовпцями. На платах, перемітках, фартухах, рясно цвіли віхті косиць і співали птиці. Усе це спочатку виписувалося на полотні грифликом, а потім вишивалося гладдю, заполочу, перебиранням, стебловим швом, рубцюванням, заспульницею, поверхницею. То, направду, скидалося на якусь ворожбу. Коли голка знала, в яку дірку між ткання пролізти – щоб за якусь часину оживити його, засвітити розмаєм. А коли вишивалося простіше низинкою, то обмітувалося червоними, синіми або зеленими нитками, а було що чорними чіпками. Тоді нитки гафія чорнила смерековою сажею. Найбільш любі тітці були нитки сірі, їбілі, небарвлені». Такі, як їх дала земля, вода і сонце, такими вишивала собі дрібненько й скромно. Стільки прикраси було, як у Божої птиці, горобця, зате інші чекали від неї шитва 'ясного й густого, щоб кольорам було тісно й масно. Тітка сама барвила нитки клиною, бузиною, чорницею, горіхом, дикою черешнею лошпинням цибулі, попелом кукурудзяного бадилля, глинкою, охрою, синькою, баранячою жовчю і навіть кров'ю кохота. Ті барви рвалися з її келії у світ, а сама вишивальниця мерхла і засихалася, утомлена марним чеканням, без чоловічого прилюбу, без дитячої опіки. Тихо танула, морщилася блідим личком, як забута на дереві Йонатанка. Коли дрімала над верстатом, здавалося, що то одне ціле, відполіроване руками дерево, її тверде кощаве тіло, ніби невидимі нитки пов'язали їх у вічний вузол таємничого творення. Бувало про неї забували не кілька днів, затворену в кумирчині, де половину простору посідали кросна, куделя... Її стоси полотна. Так вона тихо її пригасла, Як по посестра, Що їй пособляла в роботі. Ледве витягли із закотюбленої руки човник, Виплутали коси з ниток. Труна для неї була готова, Але не було на що покласти тітку. Не було доброї сорочки Її готового поминального обруса, Усе, що вона встигала виткати і вишити, навперебій видирали з рук. Поклали її в цупке фабричне сукно, яке виміняли в на яйця. Нарешті готовий матеріал дійшов і до верховини, тож у тічених руках вже не було потреби. Відходила та правда руки, що передавала сутність землі, насіння води, Натуру звіра і птиці відходили скарби, що дають забути про світ, бо світу від цьому все більше корисне те, що годує й розважає. Краса красу не миє, кажуть у цих краях.